Entahlah. Ah, ah. Bawa bawa, ini cepu cepu cepu cepu cepu. Nampak. anda tu, macam tak. Aku uh, macamnya. Dia punya dia uh, tu. <coughs> tak putus-putus tapi yang menarik dia, saya tak ingin ceritakan lebih jauh ni link antara scene ke scene tu. Kalau kerajaan disangkutkan dengan words sekarang ni, dengan image tu. Tapi dia tak konsisten Kualitinya. <laughs> lah. lah. Hmm. Macam dua. Kita ada transition yang cantik. Hmm. Tapi uh, nampaknya dia nak Bawa, -bawa ke satu scene, macam guna ni macam gunung peta kan. Batu yang ah dah getah. Hmm. Batang. Yeah. <laughs> <laughs> ada yang batang. Ya. Patut dia setiap hari? Sah gila macam nilai uh, dia unik narik sebab macam dia uh, perkataan dia tak hanya dicakap governor kata establishment ha jadi dia tak main dengan visual punya dia punya hmm. cara dia tukar uh, uh, dia tukar dia tukar sensasi industri lain transition dia dia guna perkataan sebab visual hmm. Itu menarik Kita tu menarik geraskan mood dia kan ya eh ya random ah ha contoh adjuk yang one off ya pasal dia macam mati ha uh. <laughs> Satu gom tu nak kenapa dia Macam tu lah Tak, ya. tapi kalau siapa yang banyak ah. menerima film Zekluman Memang dia dah tahulah Memang gaya itu gaya lah yang dikatakan Fahshari <coughs> tadi, gaya dia ha? Itu memang antara salah satu Craigmark Ya Setelah Zekluman Dia kira otio apa? Oh, itu persoalan lain <laughs> Macam yeah. style lah, David Senior pun ada juga Ya yeah. yeah. Macam just dari segi Mendadak lah Robat dari sini dari itu, ah, robat dari di sini set dari itu, apa, apa, ada ke dia, Potential-potential yeah, uh, potensial, uh, yang keras macam, ah, uh, pushing tapi dia tak pergi macam Sebab macam main memang tak pergi lagi nak ke, ada sesi kerja ke, like like pasir tu macam long dan long, <coughs> pasir tu macam shot atau shot, ha. Uh -huh. ah yang nah, sepatutnya haa. tak jadi. Cerita dia tak, tak macam according to kita TL pacing dia pacing dia sengaja off kan. Ha. Cer dia mesti yang yang on the way yang Nazirah tu nak bersu husband dia nak nak timbak dia kan on the way tu. I mean dia apa he could have gone macam all the way kan? follow macam tu ah macam nak nampak dia punya anger hmm. tu dengan suami tu. Instead dia macam tiba, potong shot lain macam dia tak teruskan macam aduh sayanglah boleh hmm. dia, dia <coughs> follow macam tu jauh ke I don't know something lah kan but tu lah, dia ada tak macam tak goal lah. <coughs> tak tapi dia macam ada gaya lah berpotensi untuk bergaya tapi tak dibuat dengan penuh hmm. ha? ha? ah, lah, lah. lah. gaya dia tak gaya dia make dia restart lagi tak ada gaya dia sebab tak gaya bergaya tak ada gaya itulah gaya dia Metro dari Oman. Share dia jamet ya. Share betul protein. Ada yang nak sambung? Uh, ah yeah. berbanding okay, last movie, ya. Yeah. This is like walaupun macam ramai uh, cakap tadi ada inconsistency semasa syncing scene ke, ke dialog dia tu. But I think I can see where everything is heading with this story. Sebab apa dia dah set it like in a farm so every most of apa benda from semua dekat dalam farm tu dan everything ends within the vicinity of the farm dengan tu. So macam penari ah, dia I know what is going on a bit. Berbanding last time where where they tend to tell a story about everything which is very confusing. Tapi ni ada I juga tapi dia juga cuma okay. macam lagi terkawal daripada last last movie dia. Depa So bagi pandangan Ikman, uh, filem ni lebih baik daripada Ali Teruna Jaya? Ya. bukan dua-dua bagus pun, oh. tapi this is better lah. kan? Okay. Ha okay. ba saya cerita dia tak bandingkan cerita dengan cerita ni lepas macam cerita ni pun boleh Oscar. <laughs> bagi kami huraikan tadi ah tak desse rasa macam bagi saya um dia macam total opposite satu uh, a cerita ni boleh fokus cerita yang lepas tak boleh fokus satu lagi um cerita ni dia uh, so bad that it's good yang minggu lepas, just bad tak tak lawak langsung dia lawak sebab joke dia dengan ending dia eh? Apa satu selesai tak akhir tu dia eh? <laughs> of <laughs> <laughs> untuk lepas a ada dia lawak dia tak sengaja tadi kan. <laughs> ya yeah, cik terover ya okey saya nak cari-cari catatan dari tadi saya rasa mesti pernah pernah betul betul sebelum ni <laughs> saya lupa tajuk dia so <coughs> tak tahu lah saya komen yang orang Saya tak pergi Mungkin di Anggur macam Bos Apa ha. lama uh, Cik Romantik hmm. Ini yang terbaik Pada uh, saya Dari film Oh Zek Ramai Aku dah beritahu Dari film Dari film Dari film perkara Yang boleh saya beritahu Pasal dia uh, Dia angkat Isu Isu Sosial Yang baik hmm. <laughs> Walaupun Uh, tak boleh nak dibandingkan juga Sebab yeah. yang ini lebih kemas Dari segi sinematik dan sebagainya hmm. Bukan berbanding dengan uh, dunia ajar Dunia ajar, dia ada di, dia kelebihan Which is uh, Lebih berani hmm. Menengahkan sesuatu yang baru hmm. So, di uh, situ Dari segi dia men, uh, Kawalan yang saya, saya nampak Menariknya adalah kawalan karakter boleh tengok dia boleh kontrol karakter dia banyak kan dia diadunkan dengan baik dan kita boleh, boleh uh, kita boleh nampak kita boleh ingat dari setiap karakter tu dengan kereta mama walaupun sekecil-kecil karakter dia dia berjaya untuk exercise dia ciri kan? kita uh, boleh rasa dia sampai kita boleh rasa kehadiran karakter itu kan. Hmm. Uh, si komeng, huna hmm. jadi kongkong karakter -kong. dia di di estate lain di dalam pejabat lain kan dan itu di di dengan pada saya oi susah buat tu Eh pada saya sendiri, saya rasa challenge eh, mana saya boleh pun boleh control. Generasi resopi dan lagi yang paling menarik dia fokus pada isu estate tu kan ni strict punya apa isu-isu contoh tu video pasal tambang kot cerita ada banyak sikit boleh nampak yang satu uh, yang satu dia kita tengok okay, sebab uh, saya boleh boleh uh, boleh cakap yang, uh, <coughs> uh, dia dia dia pakai kasut tenis yang mengkritik orang yang memakai kasut itu sendiri which is dia kan, itu dampak dekendakalan lelaki dalam tu kan dengan sin uh, sin yang ini dek tembak kau sin ini kau tembak kan. Paul tu itu, itu Zack Oman dan dia mengkritik dia dan diri dia dan lelaki yang berada di domestik dan kau rasa kuasa kan kan uh, ada satu line yang uh, topik kata aku yang berkuasa di. Lepas dia dia punya style hmm. lelaki kalau lelaki dapat kuasa ketua itu yang berlaku dia estate macam perkara dia dia robollah selalu orang semua dia so ah tugas akademik dia fair apa dia yang menarik walaupun ada banyak benda yang tak juga kan samping yang I <laughs> <Cukupan. laughs> apa hal tu. Ah, kan ni kata pin pin. <laughs> eh kau tahu tapi macam kan lah. focus dia lah, tu macam lah. remeh. Ah. Yang macam tak wira je sekala <laughs> dalam gitu. Yang overall kita nampak dia vision level up. Apa intention owner dalam gitu. Apa yang nak Saya setuju dengan yang dia kira-kira komen Pasal diri sendiri Lagi-lagi, boleh kata-kata dengan Scene kan, pasal kebakau Dia kata apa Doras ni Dora sendiri merokok Dora cakap semua kau Dengar kan, buang Sebab tak nak rasa bersalah kan Sebab dia nak sambung kutuk rokok So, dia buang dulu rokok tu Saya rasa menarik lah Macam sarcasm kepada orang-orang merokok Dan kepada diri sendiri lah. dah kan Sama membuang itu menari. menarik dia macam Saya kira dia bounce bounce bounce, bounce. Macam kita, eh, banyak lah, mesej tu Tapi power tu Tak dibawa ke scene, -scene lain, macam scene tu je Saya rasa yang memorable bagi saya Scene lain naja macam sekadar untuk isi plot Ah Ada-ada, actually ada uh, Scene tak asyik saya suka Sebab kan, sebab perempuan tu Dia buat deal dengan boss dia untuk lupakan uh, dia punya kesalahan penyelenggan dia tu So, satu tu kira trauma uh, Buat swap, seks warna pun tak nak, kan Lepas tu, satu lagi sebab dah kantor eh Dengan bos dia yang lagi satu Yang dia buat penyelenggan Dan tengok pula dia punya um, bos dia lagi mati So, bila dia lari um, Terus dengan tak pakai kasut Tak letak Mereka rasa dia punya takut saya, so, hmm. saya, saya say, say suka macam dia tutup tirai Cantik Orang tu dia, dia, dia macam Of course ah, uh, Orang akan dengar gunshot, polis akan datang kan so, tapi tak perlu tunjuk benda tu Dia tunjuk, perempuan tu lari Dia <coughs> rasa cantik lah dengan ending tu hmm. Tapi, terkejut ke tak? Tak terkejut tu? So, ending tu, habisnya tu so, Tak terkejut, saya rasa, rasa Menarik um, <coughs> lah, tapi tak ada macam Not the most shocking ah. So, saya dapat lagi dahsyat ending sebelum Titik Ya Ya, kecil lah Dari jemur malam ni, letak Ok, ya, yeah, terima kasih oh, pocuk, Saya dah tengok film ni Waktu saya kecil lah Bukan tengok-tengok tidur Tidak boleh jika tak dapat Kita tak dapat oh, nak, <gulis> nak Visualise sekejap kan Tapi bila saya lihat kali kedua saya ketawa Saya ingat balik Dan juga cantum balik puzzle-puzzle puzzle tu Saya rasa Cerita ni berat Tetapi dia sejak berat Pak Zahid Orman sedang bermain dengan psikologi hmm. Saya anggap Masterpiece dia lah. Kenapa saya kata masterpiece? Saya biasa duduk estate <coughs> Saya duduk estate tu Nama estate tu download estate penahat Oh dah syah Jadi saya anak beladang letak Saya tahu apa berlaku dalam beladang letak Dan jika dia dapat mencantumkan Betul eh? Banyak babak dalam ladang ketah yang berlaku Dia boleh cantum dalam satu film Pisan masterpiece Berlaku pembunuhan Jogong suatu tu saya kecil, Di ladang ketah Berlaku cuik ketah Ini cerita betul Saya cerita bapa saya boleh boleh ketah Mak saya boleh boleh ketah Jadi saya tahu cerita cerita ni semua Memang ada ada ada Very nostalgic lah Jika dipaparkan dalam ni Kita melihat eh Saya buat ke mana eh dia percaya dia realisme cerita pada waktu itu dan zaman itu dan itulah berlaku dalam istik jadi jika kita lihat dia boleh meletak banyak plot tu sebab itu dia potong tu dia racik dia nak masukkan hmm semua benda terpandang hmm sebanyak mungkin dia nak step tu dia nak masukkan tak banyak ha? ada misi, banyak tak lagi tak yang dia ada dalam foto sebab itu Akhirnya dia jadi pendek kan? Hmm. Ha, dia tak boleh nak yang sebenar cerita ni ada banyak lagi yang dia nak isi Jadi saya melihat, saya melihat elemen yang punya tu bagus Baik-baik dia, dia kata, batang tu banyak dah mati Apa ha, batang pokok kan? <coughs> jadi all that vulgar words lebih kurang lah <coughs> Tapi baik-baik dia mencantumkan benda tu Di situ Zek rumah sudah dah very artistic towards tu. Lagi tu. Oh uh, bahasa Oh bahasa tu baguslah dia dia dia. dia, dia lepas tu lakunya dalam kebun getah. Hmm. Adik kan nak memperkosa tu kan? Hmm. Kalau siap ramai tak guna masuk ladang getah dah tak tahu betapa pokok yang dia dia shooting tu boleh gatal tau. Boleh <laughs> ha? gatal. <laughs> pokok tu tapi dia boleh begitu saya rasa baguslah. Lepas tu tak tahu macam mana katanya Hahaha Ini <yuati> kena <yuk> Dia, dia, dia boleh macam tu tau Macam Bersama oh, tinggal jadi Lepas tu kita melihat kan Dua menunggu Haa memang kensi yeah. <laughs> Saya melihat elemen-elemen itu lah Jadi saya kata that, uh, Zek Zek Zek memang masterpiece Dia punya ni cara dia mesti. Susu getah ni dalam tahun 90-an Siapa yang ingat Ada dibuat oleh suara karang Dia memang I don't From what is to tapi si saya rumah buat dululah Dia buat dulu Ya, saya rumah lagi buat power dulu. lah Kadang-kadang hujan, gintik Dia jadi laju hujan Ah, Dia tukar semua Dari kot? Itulah Itu yang saya cakap Dia ada gaya Tapi dia tak oh tak Potensinya tak dia, di Apa, di pergi Maksudnya gaya tu Macam kalau itu penuh gaya Maksudnya Dengan mm. benda-benda lain juga Mungkin sebab dia, mungkin sebab dia tak go all the way or mix Sebab maybe time tu, cerita yang with heavy teams and banyak subplot ni Macam susah untuk dihadam ke, untuk audience time tu So maybe, tu asal dia tak go all the way If he does go all the way, the berat ni cerita tu Or yeah. maybe runtime dia sampai macam panjang movie Tarantino <laughs> Habis lah, macam Benda macam aku tengok ni, macam mazir duit ke macam, <tuk> macam aku tengok sebab aku, aku tak nak tengok benda yang sama Macam benda berlaku sekarang dekat video aku Kalau aku tengok macam ni, macam sama je Tension yang aku buat apa-apa tak tu boleh <tuk> <tuk> okay, Sebab orang uh, Zee Lokman pun banyak buat cerita Cerita komedi <tuk> kan, macam Cik, Cik, Cik, Cik Malzakar So boleh nampak dekat situ maybe he wants to take this uh, apa tu safety wings off cerita ni dia nak serius sikit dia selit juga dengan benda-benda lawak tetapi dia nak uh, dia nak sampai ke sesuatu jika dia nak menghibur orang ni dia so, macam dia nak orang Malaysia grow up lah, in India benda kalau orang kat negeri India hmm. setiap cerita mesti kena menari kan So, dia tak nak buat cerita tu Dia tak nak buat semua cerita kat dalam keria dia Semua cerita sekadar gelap-gelap kosong So, bagus juga lah. Saya pun, saya tak pernah tengok movie dia lain Tapi, saya rasa cerita ni Saya terkejut juga lah Kenapa masuk dekat dalam fiksi pupas So, saya, saya pernah tengok cerita lagi teruk-teruk Saya rasa saya ni, nak the jadi, teruk, ha, lah. Dan saya cakap, dekat konteks so, Semua jadi senara, bukan Malaysia yeah, yeah ya yeah? ada tak kata dalam video ni kena apa ada jarak dia punya cari yang bagi lepas melihat jalan kena berjaga 뜻 ah ya lupa yang kalau dekat 50 SP 21 ah dia tak cukup ha, ah sama ada kan? ha, dia dibuat secara secara ataupun dia tak tak sempat <coughs> ah tutup semua Hmm. But so yang kecil je yang nak nak macam contoh contoh eh dia dapat 5000. Pad je dia fir fir nak pergi satu. Sí. Macam aku bagi 2000 je 1000 aku malam tu kena. Dia kena lompatlah. Kalau nak lompat tu akan lepas sampai sampai sehingga 24 boleh lepas. Dan yang susah nak nak pun alah. Hmm. Alright. Semangkuhan, semangkuhan, semangkuhan so, Ada punya anak ni? Oh, Pyrus Ya, ini saya Memang dia punya Saya bukanlah aku di film baik atau tidak Dia ada, dia punya Intipati dia sendiri yang dia <coughs> buat hmm. hmm. hmm. hmm. Ah ha, Itu saya tak, tak berkisar lah Cuma saya suka dia punya edit juga Dia ada pengaruh-pengaruh kepada -pengaruh Seja hmm, Mana short gambar perempuan ni hmm. okey CJ suka buat muka-muka yang kosong dan hmm. ah uh, effect pun ada gaya pakai TikTok boleh kita kalau yang di sini siapa sedih okey CJ ada satu uh, mungkin pion editing dekat berat Rusia. Rusia dia Rusia kita buat montage style gambar perempuan suka memang dia akan ambil satu lagi shot dia macam kita rasa Dia melompat-lompat tapi dia ada efek yang mendalam. zaman tu dia tak lagi explore Continuity-continuity tak Dia buat macam supaya efek nanti Macam efek skor ni pun sama juga Dia editing punya style tak Yang kalau pernah dengar ada satu style efek bunyi ni Cicicicicip nanti sambil ni Saiko Dalam Saiko, saya nampak dia pun ada bunuh-bunuh sebab dia tak boleh tunjuk yang direct dia Ah, ha, Dia tak tunjuk tembak-tembak hmm. Dia tunjuk orang yang <coughs> direksi yang membunuh <coughs> Saya nampak dia, dia, dia ada dia pengaruh keluar negara peng Saya suka editing dia Nampak dia study juga editing macam edit dia pun saya suka juga Dia ada feel K ni. Macam multi python sikit lah Dia, <laughs> dia punya format effect tu daripada editing ni Macam Dia dah fikirlah Lepas dari sini ke sini tu Dia lucu lah Tapi yang menarik ni walaupun sepanjang filem lucu Ada part. Ha, part robot tu saya tak rasa dia dibuat lucu Dia tak Melucukan adegan robot, Dia jadi Serius ah ha, serius Eh mana dia Dia ada sensibiliti yang betul saya dan, dan hmm. ya. lagi selain tu ada lagi uh, saya nak promote uh, ada belasan terbaru buat ulasan ringkasan tentang Arita tu nak aje, entah ringkasannya itu min film, <coughs> sedikitlah bacaannya. <Okay. laughs> ada lagi apa apa nak? Boleh respons punya. Oh, Ya, yeah, yang kan very influential. Yeah, terfah. Terfah yes. Pertama uh, dalam dunia film di mana kita um, fighting for for female roles in, in cinema today. Hmm. This is what 1983, 1984, 1984. It's quite incredible to have a woman. But but for a film like macam itu, dosa lelaki ke atas perempuan tapi at the, at the very end, mak dia yang bunuh. Uh, Yeah, si apatun tafel kan, so it almost becomes fair. Kan. Ninety percent of the film is like lucky and awesome, Dell. You know, but it's happened the other way around too. Yeah. Ten percent. I think it's I think it's nice that the uh, there is a female lead in the film without having to mention that there is a female. Yeah. Lead. Yeah. Mm -hmm. You know, we I mean, don't no, no, mentioned that right Everybody's is mm. going with that right yeah so yeah, so what does that say about religion cinema mm. maybe we're fine with it baba baba essential uh with sensuality it goes from dari seni kata maksud saya in the style of the day maybe with all the session kata without having to show that's yeah, about today for example we we talked a lot about Censorship and how it—I mean, you got TV put on, like you know, you're consuming lots of history. Can yeah? mm. there is a lack of sensuality in the That's why, as as a society, you take a plan and, uh, and a nutrition in terms of the laundry that you do. Mm. You know, so it's nice to be reminded about sex does happen, mm. intimacy does happen, but how do you show? Mm. You yeah. know. Explore that realm of imagination as opposed to denying it completely. Because today, a lot of couples, aside sex and type affection, you have to speak the kacang mata ustadz asai droske. Yeah. Atam begini lah. But you know, paparan banyak juga tunjuk bapa bapa. Yeah, banyak sensual. Yeah, banyak. 90s yang di stop kanan. Jadi perayaan Sofia J yang 9, 9. masa buat asyik angkat tu cuma, wow. ya. yeah. Aktivis wanita yang cukup macam ni. Yeah yeah. I mean I mean, mualaf masa. Masa Shah Irfan dengan, uh, hmm. uh, Adik Badun. eh Cameron Diaz, eh Adip Ado le. Adip Ado le. Lahim. Eh ada nama-nama lain. Yeah. Ada nama-nama lain. Sebilik dengan saya faham ni, entah ada azal, tidak diketahui. Kena kicu. Kan, so it's and nothing happened. This is a swimming history. So what does that say as a society where we're at right now? It's nice. It's nostalgic. So tak tak ada yang pelak yang buruk yang. Aku pakai stermatose, right? ada filter sikit Itu dari segi ruang pun menarik Macam isu yang sangat dalam bilik rumah tangga Isteri yang gersang Tak cegup tu Tapi sama-sama dia keluar agak cerita Yang sosial dalam playstack Macam dua benda tu Keluar masuk, Tapi tu banyak benda-benda tu Saya terpikir Zek Romani Dia fikir ke benda tu Ah dia fikir. Tak ya. Sebab mustahil dia buat dengan sengaja benda sangat. Ah ya, itulah ya, Memang dia ada visi. Saya setuju uh, ya. juga. Sebab perse saya melihat uh, Saya terkejut terikut dengan mimpi dia tadi. Ha. <tuk> ah. saya tak tak macam rasa tertarik eh, tapi saya terkejut. <tuk> mimpi apa <mana? tuk> yang purba mara? <tuk> <tuk> <tuk> Segment purba. Itu mimpi saya. Menarik. Saya betul eh saya terkejut macam mana kerahu tu boleh terapung segitu eh macam mana dia berpakaian bangsawan kan eh, ala sekarang kan eh, ala pahlawa kan semasa sekarang kemudian ada, ada mantra pula kan eh, mantra yang di mantra mantra tu satu aspek yang sangat dalam kesusastraan maksud mantra dia tu cantik bahasa cantik bahasa umum Sebenarnya benda tu memang digunakan secara realiti dalam masyarakat Melayu Kalau kita boleh melihat terbetul-betul dia kita baca, kita akan macam ada kata-kata So memang, satu ni? Dan Roman ni memang dia ada research Yes, tu, tak apa? Kata tuan Tuan-tuan, saya katakan Tuan-tuan ni buat research Kalau ikut dia ni dalam Roman ni dia mau melihat aa, perempuan tu dijadikan sebagai objek dan laki like tu subjek ya jadi ada filem ni saya tengok perempuan tu mau untuk menarik perhatian aa, penonton lelaki untuk melihat cerita dan cerita ni bagi okay, saya aa, dia aa, lebih kepada menonjolkan sifat ke perempuan dalam filem ni susah so, macam zek Maksud dia wanita jadi objek dalam, dalam ni Ha tapi sama kan sebab so, yang awak kata tu Malawi tu dia kritik Hollywood film dulu ni Yang objectify, eh. Perempuan betul ha. Tetapi yang ni kalau kita lihat ha. uh, betul ke? Zek Lohman ni Melihat Cameranya galak merakam Wanita <coughs> tu Macam uh, Film Hollywood Malawi antara lain disebut tetap Biscop Tolong Tuan-tuan-tuan, so, uh, ada sama dengan kamera Zeytman Merakam main tak? <tuh> <tuh> <Pernyataan>, <tuh> saya nak buat macam tu kat lelaki pun kat perempuan Sama tak? Haa ha. Saya, saya Dan saya tak rasa perempuan Dia objektifkan dalam Tak nampak, dia nampak Perempuan tu Memang dia pun nampak dia Dia cuba solve problem Dia cuba cari apa punca lelaki dia Tak nak, apa dia tak nak hmm ni yang kita nampak yang dia berfikir <coughs> antar ah, kata protagonis <coughs> ah, lah, buat orang sampingan yang lainnya. Lah. Tapi asa sebab kita pol, kita perlu protagonis kan untuk cari idea kan, <coughs> untuk cari idea film. But then the woman dalam ni tak saya tak rasa the nampak yang dia macam dia memang berfikir lah dia, berfikir, dia ada orang <coughs> memang. So, so you, you, you rasa memang macam dipakalakai sebab lawan mavi kritik sebab banyak filem-filem wayang begitu gitu nampak seolah-olah dia white, nampak macam ojang. Tapi yang once filem ni kadang-kadang rasa macam sampai perempuan perempuan ada <coughs> tak? Apa tu bagaimana? Ah saya boleh on dia yang dia kira macam walaupun maskulin ni pun ada juga sebab dia Jadi dia kaburkan yang um, distinction yang lama dia kata lelaki subjek wanita objek tu, kan? Ah kalau punya tu dia dia tak ikut satu seratus ya. Saya dia saya video, bagaimana? Kau tak? Nak pergi kau? Eh, apa? Hari ini apa? Hari ini apa nama? Ada hari lainnya, kan? Dia keluar malam dia pergi nyanyi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 dia marakang album, dia ada yang memang diadilkan untuk sebagai nilai-nilai promosial Ya lah, bagaimana dia lah waktu itu lah, pada zaman itu Tak kena tak? Kalau dia lihat itu alasan-alasan lah, tapi kena tak? Kalau dia lihat film saja, tak kena Saya katakan itu sangat penting Kerana kalau film itu lain biasa, lelaki yang menyanyi have fun, entertain yourself. We are this film, suami yang duduk dalam rumah Dia yang reflux his chin Dan lebih cintu, ke saya melihat Wismin, apa ni Film ni Anti-hero dan hero Memang tak ada langsung heroine, <laughs> <who win>. <laughs> so, so, hero dan tak ada langsung hero Tentangnya, tidak ada siapa yang menang dalam situ Bila sisi tadi, anti-hero Kalau ikut yang mahu itu kata Memang lelaki Selalunya, dia sampaikan lelaki yang Hero tu, kan? Dan perempuan sebenarnya dia objek tu memang Tapi ini hmm. Saya rasa hmm. Ada kata pospondisum kan hmm. Satu, <laughs> satu. <laughs> saya, saya rasa yang uh, Isteri dia Kenapa laki selalu uh, Ketua keluar sebab, Mungkin sebab dia underappreciated at home okay. Sebab cerita ni Orang yang underappreciated appreciate home yang hmm. masih darah Ialah perempuan ni yang Bagi ya. saya memang nampak <coughs> dia yang watak utama dan saya rasa dia hanya nyanyi <coughs> Okay, ada dua sebab satu, komersial sebab Promote album dia in real life Satu lagi, saya nampak sebab Memang dia Suami dia clearly tak bagi dia attention yeah. So, sebab yeah. tu dia nani sebab Kau nak kata, hiburan satu pasal tu tak juga sebab Masa scene yang dia tegur uh, Yusof Aslam tu Dah kahwin kebelum kan Sebenarnya itu sekadar kerja Dan sekadar ilang attention dan dia tak ah uh, dia tak try terai orang dekat situ. Yeah. So dia bermoral lah. Ah dia dan Cinta dari segi a uh, saya tak sedar a um, orang kita jadikan punpan objek dalam cerita ni sebab saya nampak dia hanya ada sikit yang mungkin yang sinan yang, yang uh, sebelum saya tak ingat nama karakter tu, karakter yang masa dekat sin tak akhir tu. Ah hmm. uh, kan masa Cinta. yang Cinta. apa tu yang a uh, suami dia tu Pandang atas-bawah, eh, pandang atas tu Itu hanya nak menunjukkan bahawa lelaki ni ialah <coughs> Sex predator, bukannya nak Objectify perempuan ha. tu Bagi saya, hmm. dia saya nampak, dia ha, kan? Sebab kau perasan Masa dia tunjuk scene yang dekat ni pun Yang um, polis kumpulkan Yang <coughs> tiga orang yang pernah kena rogol Empat orang, tiga orang saya ingat Yang kena rogol tu, orang tu. Hmm. Uh, <coughs> sebab, sebab, <coughs> Sebagai seorang lelaki yang ada Mata dah ada nafsu Saya boleh nampak Tak semua ada rupa So kita boleh nampak dekat sini Karakter dia ni memang hmm. mess up Asalkan Perempuan eh, Asalkan Orang tu Ada Vagina hmm. Dia akan bedal So actually cerita ni Moh tu nak tunjukkan Yang laki tu bermasalah Bukannya Nak objectify Objectify perempuan Saya tak nampak dekat cerita ni hmm. Hmm. Hmm. Jadi ni saya Sebelum tadi Saya ada rasa senang <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> dia umur 20-20. Apa sebab? Tukar-tukar feeling. Kalau 1984 dalam 80-an aku umpat eh pada waktu itu, saya rasa pernah ada satu yang menggemparkan negara. Isu hantu kongkong. Betul dia. Betul. Oh, menitu main dia. Jelaskan kenapa? Sebab dia tak. Tukang-tukang pasal parti dari je, bukannya daerah ataupun ni negara. Kalau bukan sok khabar dia orang tak tahu lah. Tengok sok khabar balik. 1984. Ya baik tu pun tu eh sentasi dia gitu ha sentasi dia dan baik respon dia eh ha tu pun. Ya. Sama pun. Maknanya layu pun kena pun mata Oh ya, ya saya bertakut. Ha. Ah. <laughs> <laughs> Memang Tuan takut Eh takut. dia. Semua konon buat. Dia saya tak dia dia respon kepada ha? situasi yes. waktu. Ya yes. isu tu. Hmm. Dia Isu pasal isu Isu agama, contoh dia sentuh juga dalam ni eh, Isu apa? contoh isu nak kabatin. batin eh. Ini isu yang pada tahun 80-an ni memang <coughs> Dan sekarang pula, tapi yeah. masa itu Ada mungkin <coughs> mungkin <coughs> lah, bagi saya lah Mungkin isu juga ada, nak <coughs> kabatin, batin, dah buka gila Banyak pencerai yang berlaku Kadang-kadang ini sains istik, kita tengok lah Dah makjul, dah makjul, dah buka dia Cuma sibuk, dah buka-buka, dah semua Mungkin pasal perempuan, banyak lagi lah eh macam tu macam tu sebab, sebab tu kita tengok dia uh, siapa yang merompak yang, yang mencuri kereta itu adalah yang, apa, yang, ah. <laughs> ya, yang yang banyak anak itu ha yang sangat orang yang yang banyak anak tu yang pergi mencuri kereta sebab tu sebab dia tak pandai tak control ya yeah. nafsu uh, <laughs> dan <laughs> yang sedap ya nah, yang bah, nah. yang letak itu, dia tak buat <laughs> dia tadi dia sebut di dalam ayat itu isu agama dia meletakkan pada watak yang tak sepatutnya keluar perkataan punya ayat Tuhan ah oh sebenarnya tambahan ni ya? watak tu tak kena untuk diletak ayat <laughs> kan ya, jadi lucu buat ha dia jadi macam dipermainkan kan tadi bila dia dengar dia, dia bercakap saya pasal saya ingat sepotong ayat dia Ya, yeah, siapa anak -anak. Zahri, Zahri, tak, dia yang mencuba ni? Zahri Zahri Zahri, yang tu produser dia? Ya, yes, oh. siapa ha, dia? Dia akan muncul daripada pemerintah umat ketika itu Power dia bukan? Hmm. Cuma Tapi dia. dia buat tak tu, okay, tapi dia tak tunjuk yang dia ni buat jahat kapal pun tak Dia cuma pakai topi cowboy yeah, benda tu je He's a very honest so, man So, tiap ada kalau dia buat peluang ayat Quran. Cuma dia, apa ni <coughs> Cuma dia punya dialog yang cynical Yang, yang, yang yang kadang-kadang dia, benda yang damun dini Haa, ah, siapa yang damun dini Ayah, dah kunci oh, ah, <laughs> <laughs> ya, <laughs> Tapi daripada perspektif penonton melihat dia ni oh, memang Ya, ada ni watak kan Tapi daripada perspektif <laughs> dia, watak dia <laughs> beri Dia adalah seorang yang asupan kan yeah. Tapi bila kita melihat, kita rasa Eh, janganlah letakkan <laughs> pada dia ni Tapi dari habis itu, Itulah saya katakan <laughs> Zek Orman Oh ni. Dia jermot kalau bercakap tentang benda-benda maksiat dia bercakap hmm. uh, bercakap agama oh, sampai tahap subiza uh. dia. dia dia tak dekat ni orang. Memandangkan hmm. daripada, daripada uh, Bunga, dan ada saya pernah bertanya dengan saya saya. Z Iqbal <laughs> tentang cerita ni macam Cerita-cerita dia ni kenapa semuanya banyak sangat dia nak isi? Sebab dia kata memang ingin bercerita banyak benda. Dia ingin bercerita banyak benda Dia tak boleh fokus kepada satu dua atau dua tiga plot pertama yang betul-betul kuat terkira dia tak boleh Dia suka bahas kereta dia Eh aku ada banyak yang berkata banyak Buna lah tuan nak cerita Mana tuan boleh Dia tak boleh ni Dia tidak tidak terlaksa untuk perlindungan internasional penting dalam naratif dia jadi je, tapi baguslah. Tapi itu jauh di sebelah timur baguslah. Tapi tentang ah ha, satu period di mana sebenarnya pernah berlaku di Malaysia. Ah tentang ah lada geta, tu kan pernah berlaku tu di Malaysia. Ada ha, hukum-hukum, ah hukum-hukum lada isu-isu semasa pada zaman itu, eh. Perubahan eh. Perubahan kan ekonomi jadi ke, kalau orang tanya ahora, kenapa orang sulit getah anak ramai sebab jadi e pekerja yang paling murah dibayar pekerja dia Kelantan itu tiga ratus setengah baru kan pasti yang tu, tu dan mereka hidup tu dengan berhutang semua berhutang ha, lah. jadi pekerja ladang tu dia diuruskan oleh perindasan semua perindasan ladang tuan anda nampol tuan anda nampol ada masalah kalau untuk sini matres tu eh sini bah mungkin sebab saya suka kan kerana pak dia pun pun saya pun nontonlah saya pun nonton Jerman ni tak sebab pasal kerajaan cek kau orang nak pergi tu dah tengah dah tadi cuba connect connect dekat dah saya dah cakap dah overall tak tak tak macam dia ba ha. very amazing person because dia ada treatment dia ada spirit tak? dia lineup people <laughs> line on on the spot apa yeah. ha, sangat hmm. mungkin uh, nampak juga macam mana dalam gilem ni mungkin pembinaan daya tu saya, dia kasih pak doktor kat situ dia tak kat situ boleh okay, lepas si konten, habis tu pasal lagi cakap saya skip dari dan lah saya nak cakap pasal tarikan dia orang mungkin, ini saya saya punya sumksyen Dia memang daripada nilai lenggir hmm. Dekat situlah pemudanya tarikat, dia mulai 9 tahun 40-an So, main bihan dia Dan dia memang kalau bekerja dengan dia, dia, dia agamanya agak patuh lah kan Walaupun hmm. ada sikit-sikit macam kita juga Dan aa, <tuh>. dia cakap kali-dekat tarikat -tari -tari ni, bizarre, betul lah Bizar. Dan saya melihat film ini, keseluruhannya adalah mirror image masyarakat Pada waktu itu, dia tak ada hero, tak ada heroin, tak ada apa-apa sangat kan dia tak, Tapi, dia ada patch-patch tertentu dalam komuniti estate, kadang dan sebagainya ha, Itu yang, yang, yang kita boleh, rasanya boleh, boleh, boleh, boleh Dengan ini, apa yang tadi Dan tentang teknik dia, style dia Saya bila saya berminat dengan gaya dia, dia, dia ni memang dia boleh, ok takde set apa kita buat kat sini dan dia ada visual dalam rupanya dia dan dia boleh susun dan memang dia adi dekat set pasal dia boleh susun, dia boleh skip dia boleh jump, dia buat series, dia boleh jump scene jump episode tapi oh. oh. dia lupa skrim dia, dia boleh ingat itu, itu series, bila memang kan terus series, banyak je dia nak lah, lah ingat, tapi pada segi teknik tu memang dia semua tahu Filem ni kita nak buat konsisten dengan pilihan-pilihan lain, elemen memak-memak perempuan ini yang visual, pasal darikat ni in western ideologies, it's visual point sebeza kan so, dia punya visual adalah pada sound kan, bila Saiki mayu pada masa dulu sebut batang air senyum <laughs> dia, dia tak senyum, pasal dia kurang sikit pasal dia ada word baru kan tapi hmm. pada orang masa itu yes. yeah. haa kan, dia Visual itu, begitu. Bukannya ada space hmm. Spaces nilai <coughs> di situ Sebab dia mirror image masyarakat bermasa itulah yeah. dan, dan memang dia tak faham. <tuk> dia tak, <tuk> dia tak <tuk> dia dia belajar <tuk> Saya dapat tahu dia belajar pada Ismail Sasakul Ismail Sasakul tahun <tuk> <pada> 2000 tahun 1979 Yang berang daripada Cambodian Ini dari Cambodian Dan kita pascah. boleh relate dengan mungkin teknik Azzinstein Ya, hmm. masa Cambodia <tuk> apa masa sebelum dia orang lari ke sini. Yeah. And the whole thing is about, you know, uh, socialism and punya idea lah. And ispa yang ni dia memang buat yang dulu baca, pasal Cambodia pada masa tu. Dan dia bawa ke sini, abang Zak dia, dia, dia, dia Jadi purba zaman purba orang tu dia pengaruh lah, saya saku kan? lah sebenarnya. Ismail macam tu kau banyak berwaktu lebih mendiwarah pula pewara. Iya. Termasuk sibu. Masa Ismail saya ni campak. Ya. Campak serak apa serapang tiga semua dia is pewara. Ya. Yeah. Dan dia ni orang yang di dipinggirkan daripada tanah rumah dia orang. Dan itu saya rasa tinggal dah panjanglah dia, panjang lah, dia orangnya. Okey. <coughs> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> uh, apa yang masa pas pewara tu? Saya rasa saya teringat that one movie saya pernah tengok because dia sangat kartun. Itu Jaga Sembung. Kesian. <laughs> ah apa? So last tu and then some of the close up shot yang zoom yang tu tu. Bila dicakap pasal sanggi. Hmm. Saya terus teringat macam cerita-cerita. Tak ada banyak cerita pun yang mesti saya tengok tapi last saya tengok yang ada yang shot macam tu. Cerita <coughs> apa dulu <tu, coughs> ah ni? Black Dynamite So, movie ni kira dia nak buat exploitation ni apa? Sebab so, saya so, tengok macam ada ciri-ciri exploitation so, tu Sebab macam sangat kartun tu yang, yang, yang part tiba-tiba yang apa bukan tiba-tiba lah Yang apa tu yang apa nama yang cat, yang Dis-3 apa si? Comeng tu Tak hmm. ada telinga dia tak sempat ping tu Tiba-tiba dia, dia close up uh, Ping tu keluar dekat perempuan tu macam What the hell is <laughs> that? <laughs> tak katun gila so no, no, Itu komedi Z Oman tu tonton dia komedi dia oh ye Itu gaya, -gaya komedi memang lucu dia so ada tiba-tiba muncul tu dah banyak dia suka selit-selit benda yang tak kait langsung dengan plot utama dia ataupun cerita oh, dia tu banyak selit ada sampai cerita dia yang macam plotless hampir tak, tak ada plot pun ada. tapi banyak dia dia tunjukkan senario-senario insiden-insiden melepas konduktor dia. Hmm. Memang sampai tak ada saya <laughs> tak ada plot <laughs> tapi hmm. uh, like, semi road movie macam tu tapi dia nah, ada ialah tolah. Tapi tak ada cerita. Ada uh, sesuatulah dekat mana dia. <laughs> Kira, macam <laughs> saya ingat saya dia cerita tentang popo kan. Okay. Ada banyak plot ni kecik-kecik <laughs> ke. ah tentang popo dia um, um, ada... ya. Dia macam ada cuma tak payah ya. jual lah. <laughs> yeah, ada benda ni respon. Ini kita ada pelajar diploma. Yeah. Uh, cucu kepada siniwati Sarina. Ya. Yeah. Uh, ya, yeah, silakan. <laughs> <laughs> yeah, Sarina. Nothing ada, much. Ada uh, apa? I think I really like the movie. Um parents <laughs> really like um, pernah tengok cerita ni dulu masa kecil. Oh, okay. Um tapi tak tengok full. Tak apa. Ya, um okay, ada banyak um CD CD dekat rumah and my mom اصلا like, kalau kita nak tengok movie tu like apa yang missing orang Malaysia? Oh tak, wajahlah cukuplah. Oh so now I know why. Ya. Yeah. Yeah, um. Yeah, I think I really like the movie. Yeah. Cukup. Eh? Yeah. Uh, Apa ni? Yeah. Uh, orang lama dalam Yasri juga pernah. Anak. Iraan. Yeah. Bahaya. ini element pop itu, kan? Dia dia main terpaksa di Iraan. Missi ni kau, Emir Mesir. Yeah. So. Yeah. Okay. <laughs> <laughs> Dia masih nak jual bila, -bila. Ya. Uh, dia kan? Ya. Tak suka dengan besar. Sayang lama jalan das juga ya. Saya kagum taklah dengan. Saya kagum dengan Z Z Rahman daripada uh, kita tinggal lah dia bagaimana yang dia boleh minimize location dia. Ya. Uh, itu satu yang orang kenal dia sangat-sangat tapi uh, dia tak pernah mengugikan pengusaha kan ada satu dua mungkin yang kurang modal tapi dia tak pernah Uh, mengincan produksi sebabnya dibanyak dapat pelakon mengarah. Yeah. Tapi yang saya puji dalam filem ini dia memilih pelakon-pelakon yang popular pada ketika itu. Rose uh, Iskandar mungkin orang tengok siapa dia yeah. tapi dia top pada ketika itu sebagai seorang penyanyi mm. dan dia boleh berlakon juga. Uh, selain daripada itu Yusof Aslam pada ketika tadi dia selalunya dia punya beg dia punya nak sangat even uh, pun ada grip tadi yang memilih situ uh, bauy-bauy pada masa baru roh atau uh, macam cantik ah uh, apa tu. Kalau awak berbaui tu peraklah selalu diorang. Ada satu bersawang platot di yang dibawa <tuk> Jadi saya kata saya faham cerita ni ya, Saya saya tak ada masalah. Pada tuntut sebelumnya. Ah lah hmm. sama sebelum. lah macam tu, sebab saya pun dah hati kan masuk situ. Ah saya tengok sekarang ada rasa ada pandangan yang lain berbanding dulu? Yalah, kalau dulu kita tak ingat tapi tadi kita tengok sepenuhnya yeah. kan? Kita dapat balik pada saya dan saya boleh faham Kan? Tak ada masalah hmm. ya, Masalahnya kalau kita tengok, kita tak faham hmm. ha, Sampaikan sekarang ni pun ada yang buat filem uh, He or she would go to every institution hmm. Kena duduk sebelah screen Kena kena, aku tegak tapi, <laughs> tadi Tapi buat filem tak payah pun kan hmm apa driven usik ani pun dia tak pernah pun kena pergi ke bila ada tayangan dia kena duduk nak terangkan kenapa kau tak faham kita tu so dia roman tak payah pun sini pun nak cerita aku nak cerita pasal ni tak payah sebab so, saya dia lah sebagai benar <tansi> macam kritikan-kritikan terlalu banyak dan uang betul ke memang dia ataupun yang dipandang rendah pun kan? ya, betul memang ya, betul ya. dalam industri kewangan ayu dia betul terlalu ya Betul betul betul betul lah. betul betul oh, betul okay. Dia, dia dapat kritikan yang paling Rasanya dia dia, dia dia lah yang paling hebat lah kan dia ya. Dia yang paling hebat ya. Kena -kena ya. Kena -kena ya. Kena -kena. Orang memandang rendah sangat pada dia Kan? Ha. Saya, saya rasa so good, ialah, yeah. uh, Mungkin pada masa tu lah kan ya. Dia in play Dia tak buat social real, realism Tapi hmm. dia, dia buat mirror image Itu orang tak suka kot ke sebab macam film betul doktor bergadi tu tengok itu, untuk kes itu memang <laughs> sengaja dia tunjukkan gitu kan <laughs> <laughs> dia, <laughs> dia, <laughs> ada tapi ada momen dia dia boleh capture tau elemen yang dia kata sosialism tu ada kan <laughs> ayolah ya, tapi bukan filem dia bukalah ni tapi lihatlah orang ST tu <laughs> dia <multimedia> pertunangkan dengan yes <laughs> orang, orang kampung dalam rumah dengan apa buaian anak yang miskin yeah. Dia nampak dia tak? Momen yang dia capture tu Yang orang lain tak boleh capture pun macam tu Itu yang momen yang Kharaiat tak suka yeah. Siapa yeah. siapa suka beritahu Pak Aji Menjudi kat Sepang depan negara yeah. yeah. yeah. <laughs> yeah. yeah. tu Semua tahu pun Tapi kita tak suka benda tu dalam kita tu Dari satu <laughs> yang serius, yang perempuan koh Melayu kena roko, Dapat cepat duit, okey Yang India kena rogong, kata mati Kita tengok dia yang, yang <laughs> macam mana yeah dan dah perlu dan, dan India yang baruwidehat. Jauh sekali. Masih lagi mesti kena kita terfikir tak. Apa pasal ada dia terpaksa tunjukkan adikan bakal maya. Dah tak kita kena? Seriuslah. Hmm, hmm. Mestilah sebab tertentu. Ah, dia dah bagi kita kenapa? Tak payah dah digantung, tak payah. Tak payah mati mati. Tapi kenapa buat adikan bakal. Haa, awak fikir balik Tak perlu dah, tak perlu ada Tak perlu ada saya kira, tak, zaman ni Belum, uh, tak, jarang pernah film Melayu Kalau <hla> tengok filem Melayu zaman ni pun Pohentang... Tunjuk babak pun cikau Yang, yang, yang, ya, ya. ya, ya. lewat-lewat ni ya, ya. Abang Yasmin ah, Ahmad sajalah Berapa fun? Haa Pada bahaganya. masa itu, tidak ada ha, tempat, tempat, tempat bakar tempat lah Pada waktu itu, tidak ada tempat bakar yang spesifik Dan dia adalah dalam Dalam ada Kehidupan minggu tidak teratur sudah. Betul? Ah, ha, Tidak teratur Jadi dia nak Divers ha? <laughs> Jadi di sini dia nak menunjukkan Kemaraan kaum Hindu Dia tundukkan dari pembakaran itu Panas Ah You kena faham that. Tetapi Tetapi Ada <laughs> adegan bagi duit kan Ada adegan bagi duit yeah. Ambil juga tapi, bakar tu tetap bakar dan malah. Oh, jauh tu bang. Saya rasa <laughs> <saya, laughs> jauh sekali. Saya. saya lebih, ya, lebih, ya. lebih ha. saya, saya tak setuju dengan itu. Ha. Tapi, saya lebih selesa kalau dengan dengan sutism. Ha. Uh, kalau fahamlah sama saya ha. lah kan, yeah. pasal uh, yalah, kenapa perlu tunjukkan um, <coughs> di, di, diraihkan begitu. Yes, ha. yes. Dia, dia buat secara terlatur, dibakar ha. kan. Ha. Jadi, dengan api tu sahaja kan. Kalau saya lebih suka kalau di ikat dengan suku saya mengarah sendiri. Hmm. Saya tak suka kalau saya tak nampak lah yang kalau ini tu marah, kalau macam tu mengarah kita lagi tu. Tapi saya mahu maju tu memarakan. Masuk saya tu. <kemarahan. Pemaraan. tuk> <tuk> saya dah mahu maju, saya dah mahu maju. Mana ada Jadi ya, nampak. kita nampak di sini si. kita nampak. Ha dah kena faham oh, ha. ah, Ha itu lebih dalam Lebih dalam Selemon So Zaid Rahman ni kena baca betul hmm. Dia sedang mengisi sesuatu di dalam tu Tak, dia takkan buat tu Dia jari peranakan tu kan? Ha itu juga sebab itu yang dia jari peranakan Tapi peranakan sebelah mana tu tak pasal. Ha dah kena baca siapa-siapa kan Sebab watak hmm. Watak India Muslim tu yang berkedai tu Ya yeah. Ini juga muncul banyak dalam Filipina uh, yang lain dan dalam ada satu filem Minah Manja tahun ini juga Ini India Muslim datang daripada India Seng. Yang berkahwin dengan Dayan Perintan Seng. Minah dari Malaysia Seng. kan Seng. Ha. Jadi dia ada banyak ha. filem ini tahun ini Tidak tahu sama ini ada isu ha. ras, resizim dan sebagainya Saya rasa dia bawa diri dia tak, pasal perangatan yang mandiri perangatan lah ya. hmm. Kita dengar yang lain, uh, Jessica It oh, yeah, was <laughs> uh, very, very easy at first glance to dismiss this film yeah, because it's quite, uh, quite thrown together in mm. a sense you can see he didn't have a lot of experience but I think talking about it you can see a lot of things that he didn't touch on that he didn't have intention Yeah. and uh, but there was a lot of, like going on like the state the ring The money, the the husband and wife, yeah. but and and there was like a really long scene where she was walking on the beach. <laughs> it was like yeah. it was like five minutes. Yeah. At, at at first it was like very funny. Music you, video. You think like you get just... have contract like yeah. Like you have to put me this law, but it also functioned as like a like a way to like. To, like digest everything because a lot was happening. So at that point, I don't know whether it's intentional or whether it's a contract thing, mm. but it didn't, like, it gave you some time to like, digest what was going mm. on. So it was like pop pop mm. uh, quite strange, quite strange, ew. <laughs> Why is it strange film? Yeah, because the. An experience like things in the background seem quite like like quite jarring, quite strange. Yeah. Straight, yeah. But, but in the end, I think he did have intention. Okay. Oh. Like, uh, mm hmm. Like there's a scene where like uh the housekeeper and she was she went back to the kitchen before coming came to, to scare her. She had like fifteen teapots. Yeah. In the kitchen, <laughs> like quite strange. <laughs> uh, most bagi orang ni malam ni saya tak suka cerita ni. Oh. No. Oh. So, ni pengalaman paling meresahkan keluar. Tengok tadi. Ha. Memang, Memang saya apa? saya dari kecil saya ada masalah dengan bila-bila macam Jake Ya, saya rasa ditest so saya nak articulate benda apa yang saya suka tak suka pun susah. Apa apa <laughs> hal yang saya rasa dia dia um, dia pandai manipul manipulate lah dia dia dia tahu penonton dia macam mana dia penonton suka apa hmm. dan dia tahu pengurus dia macam mana pengurus nak apa macam kita tengok satu scene tu tiba-tiba hmm. penjabat dia tak ada alasan yeah. ni dia <laughs> so dia ada uh, dia jelaskan semua sebab penonton salah faham je rasa apa yang yang yang depapa pun depapa semua berlaku kat skrin ni dia dia dia letak jadi tu so termasuk yang Maka mayat Makan mayat tu mungkin tiba-tiba kita -tiba tengah ada ada berita Orang-orang kampung, tiba-tiba banyak orang India di situ <laughs> Terpagi tu semua Melayu kan Tiba-tiba si -tiba, tu ni penuh orang India, Rumah, okay, ada yang sangat serius Sebelum tu orang India Ya? Yeah? Sebelum tu ada Yang mana ya? Eh? Ada si orang India Yang dia tegur ah, perempuan tu ah. Tiga orang di yes, yes, dan seorang yes, perempuan Empat tu senyum? Ah. ah yes. Sebab kau hmm. buka social media tiba-tiba ada tak tahu. Tak, sebelum tu. Jadi sebelum ada, ada. Eh. establish. Ada, semangat, semangat, semangat. Ada. Ah, main klim mata. Eh, mata. Ah, main klim mata. Ni kena mata. Ni kena mata. Apa ni mata? And then that happen. Ah. <laughs> <laughs> Tapi dari segi apa ni, teknik uh, pengamaran. Memang era-era tu memang zoom in zoom up je dia pacak so yeah. man, kan. Ini yeah. kita actually kan? beberapa pengarahan tertentu yang kemudian nah. sikit. Uh, tapi di awal tu memang itulah style dia. Hmm. Kan. Memang dia pacak zoom. So dia resah semua. Ha? Resah tadi eh. Ya. gelisah <laughs> lah. ya, Sampai mau. <laughs> tapi ya. mungkin tajuk dia jauh di sudut Hmmmaram. dia cuba sudah apa ya? dia nak sampaikan apa hm. yang dia dakwakan dia nak kata tadi sudah hati tu dia keluar cause movie dialah betulah jauh di hati dia sebenarnya ah ya dia memang ada pandangan yang lain ke daripada dia ataupun apa suka ke tak suka ada sebagainya saya tak asing ni bidang perjalanan perburuk Ah, Mungkin ni film dia paling interesting, Sebab dia punya tema cerita tu sebenarnya kompleks Ketua-ketua memang berbanding dengan kerja awal Ketua-ketua yang ya, betul. saya tahu macam Mas Produkter, apalagi tu Saya setuju Ini dia cerita beran. dalaman Hati seorang perempuan yang tak dapat kuda kan? Dia nyipang jauh daripada dia punya Tema-tema kebiasaan hmm. Jadi saya fikir macam dia, apa yang menggerakkan dia untuk buat cerita ini Haa, oh terfikir kan? Haa Dulu pada zaman tu, dia mak ni dia advance tu Advance, advance hmm. hmm. Seorang lelaki menghukum istrinya hmm. <laughs> Tidak memberikan seks kepada istrinya tu daripada first date of two grand revenge hmm. Dengan dia Revenge Dengan ikat ikat holster dia kami sepupu kan dia ikat dia ikat penutupu penutupu penutupu penutupu penutupu penutupu dia masuk Noah dia masuk Noah dia masuk Noah sikit boleh tak digalakkan shotgun sering bahasa disebut jadi Imej-imej dia, dia punya Imej-imej dia itulah yang saya terbarik tu Yang dikatakan memang Zak Luqman memang fikirlah Untuk keluarkan, letakkan semua imej-imej dia banyak Daripada mula tadi kan, burung tembak Dan senapang dengan spesod, senapang menjadi Imej yang berpanjangan, bekeri Ha, bekeri Katakan style-style, kata-kata hampir orang asal negara kita, mesti ramai asal structure. orang asal berjumpa tu, yeah. yeah. Uh, this happen, this happen, this happen, this happen, this happen. yeah. Lepas itu cepat kisih Banyak yes. ni ya. Di Indonesia juga. Siap kuda, kuda jadi yeah. yeah. ah. semua. Saku elektrik. Proyek, proyek, proyek. Saku apa sih? Tapi Western Barat punya. Ada belajar free. Tadi pada zaman itu kau pada bawa beri ni ada. Kalau nak khabar sore, ada naik kuda. Hmm betul. Jadi kalau kita nak pelik lagi kan, tengok pada tahun itu dan bila ada beri, saya rasa mungkin dia dapat diskursi. Saya teringat ada filem-filem yang influence, kasih yang trash ni ya, trashy filem-filem zaman itu. Uh, era ni pun banyak cerita tau sebab ada Z Loman ada menuntun dan ada pengaruh dia yeah, the, yeah, yeah, yeah. the lonely lady dia nak dapat si novel atau apa-apa semua ya. ah ah ah sangat trashy ya ha. sangat tapi wanita menjadi watak-watak utamalah the start john collins apa semua ha, ya. jadi banyak hari ni <coughs> tapi era ni ada muncul <coughs> filmnya, film yang <coughs> macam tu <coughs> dari barat Amerika <coughs> <coughs> dari tayangkan <coughs> di pawagam Malaysia <coughs> Memang ada babak-babak ni dan sebagainya. Dia terpengaruh banyak gitu. Ada ya. tidak diketahui, saya tak tahu bila saya tengok filem yang bersejarah-sejarah saya teringat filem-filem yang The Lonely Lady the Star dan sebagainya. Film ada. Perempuan. Okey, okay. saya minta maaf uh, walaupun uh, sangat menarik perbincangan ini sebab kena ditamatkan kerana Ada ada nak ni tak ada. Okey. Ya. Saya tu kena uh, saya suka villain dia punya isteri suami dia tu punya model Saprendi. Ya. Yeah. Dia tukar-tukar. Kalau Melayu dia rogol bagi duit. Yeah. Kalau orang India dia gantung. Sebab bila dia gantung orang kebakar. Sebab so, orang Hindu memang bakar seperti saya saya fahamlah orang Hindu bakar. So hilang bahan bahan bukti. So dia uh, still bagi duit tapi dekat um, waris supaya dia nampak macam oh dia ni concern so confirm lah orang tak expect dia dia akan bunuh hmm. dengan isteri dia pula dia tak pernah um, apa tu memuat um, memberi nafkah batin hmm. so isteri dia takkan expect dia akan rogol orang ya yeah. um so dia macam dia tukar-tukar on -tukar, uh, style dia so susah orang nak nak pinpoint yang dia ni villain selesa so, saya rasa sangat menarik dan yang yang kantoi masalah-masalah sebab dia terlampau macam confident dengan diri dia yang dia kata uh, dunia, uh, Macam dunia ni dia punya So last tu kantor dia macam Dia get sloppy lah hmm. Partai dia boleh buat kat tempat lain tapi dia buat kat rumah dia hmm. So in a way macam Cerita skafis lah, macam hmm. the world is yours Dia get sloppy habis lah Lain sekali -di dia mati ni ada terakhir uh, Ada pelajar dari mana? Kod? Uh, Kodish? Jualanika University Kodish Kewasita. Juali. Kewasita, juali. Juali. Di mana? Di mana? Di mana? Di setiap Di mana? Tak ada apa-apa pandangan? Sebab, bagi saya lah. Siapa ni yang menarik? Macam... Zeyt Lokman ni macam dia... Bagi satu macam... Sisi nyangki lah. Yang perlu kita berfikir. Apa, apa benda, apa benda, apa benda. Kebadi was tu baca pada tajuk buku kita dah terfikir jauh dari jauh di sudut hati kita mesti fikir mesti apa masa apa kita apa apa ke hmm. sebenarnya bila bila tengok cerita semua so kita tahu pasal apa pasal apa masa, masa saya tengok tadi pun saya terfikir kenapa suami dia tak boleh bagi batu bata betul saya terfikir sampai dalam tiga kali ni last kali tu dia Mereka dia bagi tahu bagi tahu nanti ada penerangan daripada oh yang buat bagi tahu yang masih dia tu isteri dia tu yang bunuh bapa dia ya ha so dia bagi kita fikir ah dia bagi kita fikir sendiri the title disse question tu dah ada dia bagi kias kias kias kias kita bukti apa benda Okay itu saja. Saya rasa dia tutup Sebab Masa hey. kita, <laughs> sebab dia cemurui kita Boleh bersabung uh, Di mana-mana Kalau Jadi um, Jadi tamat